Волин якось мінявся, ставав іншим, не схожим на себе ранішого. Батьки вважали, що він росте і тому міняється, як кожна дитина, а він ставав тихим і лагідним. Все спершу дуже тішило матір, аж доки вона не помітила, що за лагідністю та спокоєм, за врівноваженістю, її підлітка сина криється глибока заглибленість у себе, і в щось інше, у якусь таїну, але поступово до того звикла, хоч інколи і лякалась виразу синового обличчя. А Волин любив їх, таки любив, але теплим і далеким, відблиском врівноваженого почуття, схожим на світло далекої зірки. Любив якось мудро, дуже по-дорослому, без дитячих ніжностей і витівок, без потреби батьківської опіки. Просто любив як своїх близьких, як тих, ким він жив і кому завдячував своїм існуванням. Але не було у ньому глибинної любові, не було спалахів емоцій, уважливості. Була Рівновага і тепле, несильне світло. Постійне, незмінне, але далеке. Він ніби прощався з ними, ніби вже тут і жив. Це було тимчасове життя. Але попереду чекало щось по-справжньому важливе, ґрунтовне, глибинну його, те, що мало стати сутністю його істоти. Звісно, так не думав. Не так почував, але у тому сум'ятті почуттів, які його переповнювали, особливо у той останній тиждень, найбільш вразним було, мабуть, саме це почуття. Він уже прощався з родиною, тому і був особливо лагідний і погідний. Щойно всі в хаті заснули біля пов'язаних клунків, з якими в досліда стирова родина повинна була Забратися назавжди геть від цієї хати, від озера, від цього безлюдного куточка пущі, як розчинилися двері у хату, доти міцно, замкнуті батьком на дерев'яний брусок, і увійшла сюди царівна О, а за нею ще чотири русалки, усі у вінках. Довгі їхні коси заквічені були, під водними водоростями, лататтям та лепехою, жовтими одяними квітками та білими лілеями. Мовчки підійшли вони до сплячого голина і легко, мов пір'їнку, підняли його з ліжка і понесли. Він навіть не ворухнувся, і коли його підіймали, не прокинувся. Його несли його чотири русалки. І царівна О дивилась Йдучи поряд, йому в обличчя і гладила його кучері. Він тільки радісно сміхався крізь сон, якому бачив усе те, що відбувалось насправді, і дотики і пальців справляв незвичайну приємність. Це був сон із снів, кращий, ніж прекрасна дійсність. Вони вже виходили, коли на цебрику на кухні Заплюскалась раптом і риба. Тоді Срівна О повернулась, побачила той цебрик і з рибою усміхнулась і підвела руки, посилаючи погляд у куток хатини, де стояв цебрик. Враз одна за одною почали випливати риби із цебрика просто у повітря, ніби було воно водою озера, і попливли спрямовані далі помахом царівни О в напрямку до озера, куди Прямували зараз і русалки зі сплячим волином на руках. У хаді ніхто не прокинувся, усі спали міцним сном, і коли увесь гурт вибрався назовні і пройшов кілька кроків по двору, рибини вже пливли попереду. Вишукувавшись одна за одною, царівна О повернулася обличчям до чотирьох русалок що несли волина, і про руки немов би, підняла їх у повітря, і сама піднялася з ними, і вони знялися високо над лісом, не випускаючи з рук волина, що й далі усміхався у вісні, полетіти хотіли, і за хвилинку м'яко опустились на берег озера, і в той час як рибини одна за одною безшумно ковзали у воду, зникаючи в озерних глибинах. нам яко поклали на землю, русалки війшли від нього, і знову, ставши навпроти і спрямувавши погляд в його обличчя, царівна О простерла руки і враз волин прокинувся, а може, напів прокинувся, але розплющив очі і підвівся. Повновидий місяць. Слав своє золотаве світло на всі біч. І так щедро, що вода в озері і прозерний пісок, На якому зараз стояв волин, в оточенні русалок І навіть листя дерев і кущів, навіть трава, Усе було залите тим золотим серпанком І здавалося позолоченим, темною позолотою Відливала озерна вода.